Maja Szolár, Szilvia Batály, kisbarátnőm, cseppet se aggódj, te és én, és te, te és én, én, én, én mindig olcsón fogunk nyaralni, és hagyni fogjuk, hogy nőjön ki a hátunkból a nap. Nem fogunk elmenni sehova turistaként, és hagyni a biopolitikának, hogy fényvédő krémekkel kenegessen bennünket. Te és én, és te, te, és én, te, te, én. Málármélyi kockák a guaranakapszulákban, kapszulákban. A sztereotípiák ha tengerbe vetve, a kövek a lepke terrorizmusáról mesélnek. Nőruhával, vázával. A délnyugati part mentén, a parataxisban.